Windows XP, el més popular de tots els sistemes operatius de Microsoft, es pot considerar ja obsolet. A partir d'avui la companyia nord-americana deixa d'onar-li suport tècnic, de manera que, sobre el paper, passarà a ser més vulnerable a atacs i susceptible de problemes de funcionament. Aquest programari està instal·lat en gairebé 4 milions d'ordinadors de l'estat, el que representa un 20% de la flota total. El guarisme de Microsoft Espanya considera apropiat també per a Catalunya, tot i no tenir-ne dades concretes. El Windows XP va sortir a la venda a finals de 2001 per substituir el Windows 2000. Estava previst que el Windows Vista, llançat al gener de 2006, al jubilès, però la mala acollida que, que va dur Microsoft a la, a la, va allargar la vida útil de, de l'XP, que va ser retirat de les botigues a l'octubre de 2010, fins gairebé als 13 anys. Una marca notable, tenint en compte que el cicle de, de vida d'aquests productes sol ser d'una dècada i, sobretot, que va ser dissenyat per un ús i un entorn molt diferent a l'actual. En 2001, només el 10% dels usuaris es connectaven a internet, mentre que ara ho fan més del 80%, explicà Fernando Calvo, responsable de Microsoft Espanya, que justifica el motiu de la fi del suport. En un entorn de recursos limitats, té més sentit invertir en innovació que en productes obsolets. En qualsevol cas, demà els ordinadors amb Windows 6 P continuaran funcionant exactament igual que avui. L'única diferència és que Microsoft deixarà de treballar en el manteniment del sistema i, per tant, s'hauran acabat les actualitzacions del software periòdiques i els, els pagats de seguretat que ajudaven a mantenir els aparells, els aparells protegits d'eventuals atacs informàtics. Nosaltres el que recomanem és abandonar XP i migrar cap a Windows 7 o cap a Windows 8, que ofereixen molts més avantatges. Qui no ho faci s'arrisca a perdre els seus arxius per falta de seguretat, pot tenir problemes de compatibilitat amb nous perifèrics i a la llarga estarà perdent productivitat, assegura un altre cop Fernando Calvo. Aprofitant aquesta conjuntura i sabent, sabent que els ordinadors més limitats tècnicament no poden suportar aquests nous sistemes operatius, alguns dels principals fabricants de PC,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 El complex d'habitatges d'equipaments del barri de Navas, a Sant Andreu, promogut pel, pel Patronal Municipal de l'Habitatge de Barcelona, PMHB, ha reconegut per les, ha estat reconegut per la associació de promotors públics del sòlida i l'habitatge AB-S AB Espanya en els Premis 2013 les millors pràctiques en habitatge protegit. De les 6 categories existents, el complex de Navas, projectat per l'equip O-NLE, Eh, Nogueu Sany López, arquitectes, ha obtingut el Premi a la millor edificació de la... en obra. Els Premis ABS a les millors pràctiques en habitatge protegit tenen com a objectiu reconèixer les actuacions més destacades en habitatge protegit que contribueixin a satisfer les necessitats d'habitatge de manera exemplar i afavoreixin la finalitat social de facilitar l'accés a un habitatge als col·lectius amb més dificultat d'accés al mercat immobiliari. En la seva valoració, el jurat ha atorgat a Naves la distinció a la millor edificació en obra nova. En obra nova. Ha tingut en, en compte aspectes com la integració a l'entorn, l'ús de les solucions innovadores, l'adaptació als col·lectius als quals va dirigir la promoció, l'existència d'equipaments amb una funció social, les mesures d'estalvi energètic, el respecte a medi ambient, etc. Entre els aspectes destacables del complex de naves hi ha la integració dels diversos usos, habitatges per gent gran i per altres col·lectius, escola bressol, centre cívic i l'aplicació de mecanismes eficients, com ara un sistema centralitzat per l'aigua calenta, sanitària i la calefacció. Els premis s'han lliurat aquest vespre al Saló Reial de l'Hostal Reyes Catòlicos, a la plaça Obradoiro de Santiago de Compostela. El conseller delegat del PEMHB Antonos Antonio i Sorolla i el gerent del PMAHB Xavier González, han estat els encarregats de recollir el guardó. El complex de naves, les obres del qual van finalitzar el 2012, integra diferents usos i equipaments en una superfície total de 3.000 metres quadrats. La superfície total construïda és de 18.722,83 metres quadrats. 16.244,41 dels quals corresponen a l'habitatge i a aparcaments. La valles està format per 76 habitatges, amb serveis per a gent gran, 78 habitatges de dotacionals en règim del lloguer 26 dels quals del cent... eh, són del centre d'allotjament temporal una escola bressol municipal, un centre cívic una plaça amb àrea d'esverso i un abarcament amb dues plantes de 204 places per a cotxes i 44 per a motos. El complex consta de dos blocs, un de planta baixa i sis plantes i un altre de planta baixa i set plantes alineats als carrers Naves de Tolosa i Indústria, punt de connexió entre el carrer i l'espai lliure interior d'illa. L'accés als nuclis d'escala i els espais comuns es fa des de l'interior d'illa per als habitatges per a gent gran i pels equipaments i per a per als habitatges dotats, dotacionals. Al passatge del doctor Torrent, l'edifici adopta una alçada de planta baixa i tres plantes de pisos, adaptant-se a la volumetria dels edificis existents. Els 76 habitatges en serveis per a gent grans, lliurats a finals del 2012, tenen de 41 a 46 metres quadrats útils i disposen de diferents elements comuns. A la planta baixa tenen una sala d'estar i una sala polivalent amb vistes a la plaça interior de l'illa, mentre que la planta tercera, mentre que la planta tercera, disposa d'unabugaderia comunitàtria oberta a una terrassa solarlàrium. A la coberta hi ha jardineries que es destinen a horts urbans i que gestionen els mateixos usuaris del centre. Els 78 habitatges dotacionals de lloguer tenen també unes característiques similars. La promoció disposa d'un sistema centralitzat que dona servei d'aigua calenta i sanitària, sanitària, d'aigua calenta sanitària i calefacció als habitatges i equipaments, mentre que una màquina climatitzadora subministra fred als equipaments. La calefacció dels habitatges és per terra radiant. El centre cívic de Navas té una superfície de 1.300 metres quadrats distribuïts en dues plantes. A la planta baixa disposa del vestíbul, serveis d'informació, sala d'usos múltiples, magatzem mentre que a la primera hi ha tallers polivalents, tallers de cuina, aules, sales de reunions, etc. L'escola Bressol està en funcionament des del curs 2012-2013 i ofereix 87 places per a infants d'entre 4 mesos i 3 anys una superfície de 673 metres quadrats i un pati de 300,7 metres quadrats. La nova escola Brasol municipal està ubicada en una part de la planta baixa en forma de L, que té les aules mirant el pati, buscant la millor orientació i l'espai més recollit del pati per evitar el soroll dels carrers. En la intersecció de les dues ales hi ha l'entrada principal i al seu costat les dues estances més públiques, la direcció i l'aula de psicomotricitat. La majoria de les peces de servei, cuina, rebost, bugaderia, cambra d'instal·lacions, se situen a la façana del carrer de la Indústria, on hi ha una segona entrada. L'actuació també inclou la urbanització d'una plaça interior, un espai públic que dona accés a l'escola Bressol i als habitatges del gent gran. En aquesta zona es relacionen els diferents usuaris que conviuen al complex. Les sales comunes de la promoció de gent gran estan ubicades a aquest espai, així com el pati de l'escola Bressol. Més coses a comentar-vos. Eh, ara ens fixem, ara ens anem cap al barri del Bon Pastor i ens fixem amb en les obres que s'estan realitzant de millores en el clavegaram del passeig de Mollerussa. Us comuniquem que fins l'11 d'abril de 2014 s'estan es duent a terme les obres de manteniment de la xarxa de clavegaram amb el passeig Mollerussa, al barri del Bon Pastor. Per aquest motiu, el trànsit i l'àrea d'aparcament es veuran afectats de manera puntual mentre durin les obres. La data prevista a la finalització és aquest 11 d'abril de 2014. I encara ens queden algunes coses més per comentar-vos. Entrem ara ja en plana cultural perquè la Biblioteca de la Trinitat Vella José Barbero us ofereix l'exposició L'Esperança Infantil a Gandinagar. Eh, la Biblioteca, eh, la Biblioteca de la Trinitat Bella José Barbero, al carrer Galicia, número 16, us ofereix fins l'11 d'abril l'exposició L'Esperança Infantil a Gandinagar. Es tracta d'una exposició de retrats de nens de l'aldea Gandinagar, al sud de la Índia, on hi treballa l'ONG Espurna. La... Bueno, serà càrrec de l'ONG Espurna i el lloc és els diferents espais de la Biblioteca de Trinitat Vella José Barbeu. Molt bé, doncs el que fem ara mateix una petita pausa, escoltem una mica de música i tornem tots seguit amb més informació. Fins ara... Jo més pot guanyar el millor. Intento- i esforça si et trobas, serà pitjor. Des del 91.6 de la FM, escoltes tot un poble. A Radio Trinidad Bella Doncs continuem amb el nostre programa d'avui. Dali com us veiem en començar el nostre programa, doncs el complex d'habitatges i equipaments del barri de Naves a Sant Andreu, promogut pel Patronat Municipal de l'Habitatge de Barcelona, ha estat reconegut per l'Associació de Promotors Públics de Sol i Habitatge en els Premis 2013 a les Millors Pràctiques en Habitatge Protegit. Per què ens expliqui què significa això per al barri de, de Naves, doncs tenim a l'altra banda del telefònic el director de serveis tècnics del Patronat Municipal de l'Habitatge de Barcelona, el senyor Joaquim Pascual Molt bon dia. Dia. Hola, bon dia. Doncs explica'ns què significa aquest premi per aquest complex d'habitatges i equipaments del barri de Naves. Home, d'entrada per nosaltres és una satisfacció que ens donin premi. Uh -huh. eh, en qualsevol cas, eh, més enllà d'estar-ne de, de agraïts, tenem també que és un cert reconeixement o una manera de treballar on intentem allò, eh, jugar amb el que és l'arquitectura, el que és l'eficiència, mm. el que és la, la sostenibilitat, tot això marcat amb un amb un, un producte concret, que són els habitatges, però que aquí, a més a més, hi ha hagut una escola bressol, hi ha una escola uh -huh. bressol hi ha un equipament pel districte. Uh -huh. A més, hi ha la, la facilitat d'un accés als col·lectius que doncs, són menys, menys afavorits. No? Sí, una part dels habitatges, de fet, aquí tenim 76 habitatges que són per gent gran, uh -huh. són habitatges de 40 metres quadrats amb serveis, uh -huh. eh, tenen una sala, uns espais comuns, una bugaderia comunitària, i a través de serveis socials de l'Ajuntament se'n fa també un seguiment, però per l'altra banda tenim 70, 78 habitatges dotacionals de lloguer, una part dels quals són per col·lectius molt poc afavorits. Mm. Eh, el patronat, dintre del seu conjunt de tasques, treballa bàsicament per... per proporcionar habitatge als col·lectius menys favorits de la ciutat. Uh -huh. A més, el que permet doncs, hi ha un... aquesta integració dels diversos usos, no? O sigui... Sí, a veure, això no deixa de ser una promoció una mica singular del patronat, uh -huh. perquè tot i que normalment nosaltres fem habitatges i amb les plantes baixes i entre acostumem a posar sovint equipaments o a vegades deixem locals comercials en funció del tipus de de promoció, mm. així com aparcaments en aquest cas, es va anar una mica més enllà. La promoció de Naves és aproximadament una quarta part d'una mançana de l'Eixample mm -hmm. i tenim, doncs, els 76 habitatges de gent gran, els 78 de lloguer social, tenim una escola bressol municipal, tenim un mm -hmm. centre cívic d'uns 1.500 metres quadrats, tenim un espai interior, una espècie de, de plaça interior de la, la mançana i tenim un aparcament de més de 200 places. I tot això està fet en el mateix projecte i en una mateixa construcció. Uh -huh. El que sí que és important destacar és aquest 76 d'habitatges amb serveis per gent gran perquè aquesta, doncs, aquest nucli de, de, de gent pugui optar a, a tenir accés a, a diferents serveis. No? Sí, a veure, l'Ajuntament de Barcelona ja fa uns, una mica més de 10 anys va començar un programa d'habitatges específicament pel col·lectiu de la gent gran. Uh -huh on, eh, en base a una reflexió, es proporciona un habitatge de lloguer amb règim vitalici, per tant, hi poden estar eh, tot el temps que vulguin, okay. eh, amb un programa concret, són 40 metres quadrats, on hi ha una peça principal, que és menjador, està, cuina, uh -huh. una habitació doble, en capacitat per posar-hi un armari, per tant, capacitat de manca... De... De... De a Matge, uh -huh. i un banc. Però, a més a més, aquests habitatges tenen uns espais comuns on es, pot es poden fer activitats, on es pot fer relació social uh -huh. i, a més a més, hi ha bogaderies comunitàries. En el cas de Naves, uh -huh. uh, hem afegit uh, que en, en, en una de les cobertes hem fet uns horts Uh -huh. Hem fet unes jardineres elevades perquè es puguin fer horts o es puguin plantar flors i, a més a més, hi hagi uns espais de lleure, uns espais de relació a l'exterior, que amb el uh -huh. clima que tenim a la nostra ciutat es poden gaudir durant bona part de l'any. Uh -huh. Per tant, aquests serveis per la gent gran estaran doncs, uh, tota la vida que... que... Que hagi... Sí, la gent que entra a viure, els nostres uh -huh. habitatges de gent gran, evidentment no només anaves, Naves, uh -huh. eh, tenen règim de vitalici, això és des del moment que entren uh -huh. eh, i fins que o per... se'n pot... vulguin anar a viure en un altre lloc, o perquè uh -huh. desgraciadament es morin, o perquè en qualsevol cas, diemne no els hi condicioni. Uh, a més a més hi ha una tutela no només per part del patronat, sinó des d'un punt de vista de seguiment, hi ha una tutela per part de serveis socials de l'Ajuntament uh, i per tant hi ha una direcció de centre amb un videll que uh, vehicula les activitats i té un i tenen un, un seguiment sobre la gent que viu allà. La gent que viu en aquests habitatges és autònoma, per tant no, no, no té una dependència directa, però sí que a través d'aquests serveis se'ls facilita, es pretén facilitar el dia a dia de, la, de les persones que hi viuen. Molt bé. El que sí que hem destacat, el que sí que hem volgut doncs, donar relleu és que Uh, a més en aquesta zona doncs, hi haurà o hi ha el centre cívic de, de Navas no? i això els veïns doncs, ho veuen amb, amb bons ulls Sí, a veure quan fem habitatge dotacional mm. ara darrerament de, per gent per gent gran uh, habitualment, amb el que són plantes baixes, primeres plantes, intentem vincular-hi algun tipus d'equipament mm. eh, d'acord amb, amb la programació municipal mm. per donar servei al, no només a la promoció, sinó al conjunt del barri on està situat. No? Mm -hmm. Des d'aquest punt de vista, el centre cívic és el centre cívic de Naves i, per tant, és del barri de Naves. Mm. I això dona servei més enllà de la promoció que també a mm -hmm. aquesta zona del barri. Una cosa similar passaria amb l'escola Bressol, que forma part de la xarxa de d'escoles Bressol municipals, i per tant la seva, la seva repercussió va més enllà de la pròpia promoció. D'aquesta manera també una mica el fet de barrejar usos diferents en un mateix espai, en un mateix lloc, no només eh, regeix per un principi d'eficiència, sinó que regeix per un, per un principi d'eficiència, eh, de, de, complex, de, de complexitat positiva a l'hora de posar diferents usos en el mateix sol. I uh -huh. fa que la vinculació de les persones sigui molt més àmplia. Uh -huh. La promoció i el barri que, que li dona, que, li dona eh, que, que està en el seu entorn. Uh -huh. Molt bé. I també hem de dir hi ha una plaça a àrea d'esbarro. O sigui sí, que... dona, serveix també d'accés a el que és l'escola Barassol, uh -huh. però també serveix, per una banda, d'accés a l'escola Barassol, com deia, i per l'altra, d'accés en els en els habitatges de gent gran. I alhora és un espai exterior polivalent uh -huh. en aquest sentit del propi centre cívic. Uh -huh. És important també assenyalar que en aquesta promoció hem uh -huh. intentat anar també un pas més enllà i per tant uh -huh. hem eh, intentat tot el tema d'energia, del suport energètic d'aquesta promoció. Això vol dir que, que la calefacció, l'aire condicionat o l'aigua calenta, mm. en comptes de que cada promoció que la gent gran, la, o de lloguer social, de la, doncs el centre cívic, l'escola Barçol tingui la seva caldera de calefacció o el seu parell d'aire condicionat, tot això ho generem de forma comuna i solidària per tots els usos diferents i, per tant, tots ells tenen eh, la mateixa font d'energia i d'aquesta manera aconseguim una major eficiència. Uh -huh. eh, I per reforçar tot això, està equipat també... Eh, amb una, tenim un, un camp de plaques solars fotovoltaiques que ens ajuden a produir una part de l'energia elèctrica que acabem uh -huh. consumint a dintre, sobretot pel que és el funcionament de la sala de màquines, de la calefacció i de l'aire condicionat que necessita electricitat per totes les bombes poder, per poder funcionar. Uh -huh. Abans dèiem que aquesta, aquesta urbanització, aquest edifici, té una plaça interior uh -huh. a la qual doncs, poden tindre accés tant a... a de l'espat de l'escola de Bressol com la gent gran, no? Aquest sí, de fet està, està oberta durant una, una bona part de les hores del dia oh. és a partir de que l'escola Bressol deixa de tenir activitat que si el centre cívic no ho fa servir mm. i de que marxa la, el suport logístic de la gent gran que es tanca i és amb hores nocturnes on només s'hi pot accedir en clau amb un funcionament com altres llocs de la ciutat de Barcelona quan són parcs tancats o espais d'aquests tancats. Mm -hmm. I us esperaveu aquest premi de l'Associació de Promotors Públics de Sol i Habitatge? No. no, a veure, el patronat té una certa voluntat des de fa anys d'explicar a l'exterior, o sigui d'explicar més enllà del propi patronat i l'Ajuntament la feina que farà uh -huh. I, per, i, i de fet nosaltres si ens presentem algun premi o anem a explicar a les universitats o, o amb, els, amb els àmbits professionals eh, la nostra activitat és una mica això, voler mostrar les coses que fem uh -huh. eh, amb un bon esprit crític, és a dir, que et puguin dir, ho fas bé, o mira, aquí ho podies fer millor, o aquí t'has equivocat. Uh -huh. Des d'aquest punt de vista ens presentem els premis on anem explicar les coses que fem, que pel nostre cas és el mateix. Uh -huh. Uh, que ens donin un premi en aquest cas és uh, doble recompensa perquè no només expliquem i sotmetem una mica a debat públic el que fem, sinó que a més a més en aquest cas hi ha hagut un reconeixement la qual cosa evidentment ens satisfà molt i ella una que ens encoratja a seguir treballant amb aquesta línia d'intentar eh, millorar, afinar dia a dia la feina que fem. Molt bé. D'acord. Doncs eh, Joaquim Pascual, director de serveis tècnics del Patronat Municipal de l'Habitatge, moltíssimes gràcies per atendre'ns avui i esperem doncs, que els veïns i veïnes d'aquest barri, del barri de Navas, doncs, també se sentin satisfets, també se sentin propi aquest premi que, que us acaben de donar. No? Doncs moltes gràcies a vosaltres per, per poder-ho explicar i en qualsevol cas esperem seguir explicant les coses que fem i si algun dia més endavant ens donen algun premi més, estarem molt contents. D'acord, doncs eh, us donen algun premi d'entrada de Sant Andreu doncs nosaltres també estarem contents perquè us podrem trucar. <ríe> D'acord, doncs, vinga. Vinga, que vagi molt bé, bon dia. Bon dia, a reveure. Té. Doncs acabem de parlar amb Joaquim Basqual, que tal com us deia, és director de servei tècnic del patronat municipal de l'habitatge, i és que el complex municipal de Navas de Tolosa doncs, acaba de rebre aquest premi a la millor edificació d'obra nova. Doncs el que fem ara mateix, una petita pausa, escolteu una mica de música i tornem tot seguit amb més informació aquí en aquest programa en el Tot un Poble. Fins ara.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 Doncs avui és un dia important perquè eh, tres personalitats del nostre del nostre Parlament del Parlament de Catalunya estan de viatge, estan de viatge a Madrid per explicar, doncs, què és el que volen, eh, doncs, donar a conèixer a través de doncs això, de, de, de, dels des del seu punt de vista del de, eh, que es, es vol fer a, a, a través d'aquesta consulta que hi ha programada pel dia 9 de novembre. I per aquest motiu doncs, tenim a l'altra banda del fil telefònic a la Lídia Alberic, que pertany a l'Assemblea Nacional Catalana d'aquí de Sant Andreu. Molt bon dia. Hola, bon dia. Doncs explica'ns, avui aquests tres diputats estan avui a Madrid per donar a conèixer el que, el que es vol fer a partir del dia 9 de novembre, oi? Bé, de fet, són a Madrid per uh -huh. argumentar per què demanem que es traspassi la llei de consultes espanyola uh -huh. a, a la Generalitat de Catalunya per poder uh, uh, convocar oficialment el referèndum del dia 9 de novembre, que està anunciat però no convocat. Uh -huh. A partir de l'article 152, em sembla, punt no sé què, la veritat és que no ho uh -huh. no sé, de la Constitució. Vull uh -huh. És un formalisme... Um, el que hem de fer és demanar el traspàs d'aquestes competències perquè està... Uh -huh. uh, és, és, és plausible fer-ho. Uh -huh. Ara no ho voldran fer. No. Està clar. El que sí que hem de dir que la resolució sortirà aquesta mateixa tarda i que caldrà esperar doncs, a veure què és el que viu a Madrid, com sempre. Sí, sí, sí. sí eh? I, I segur que ens sentirem de molts colors. Uh -huh. uh, però s'hi ha d'anar, s'hi ha d'anar. Eh? Uh -huh. Està claríssim perquè... Uh, sí, si parlen tant de lleis i de legalitat, nosaltres estem seguint nosaltres, em, em refereixo al govern el nostre govern, uh -huh. està seguint els passos uh, que cal seguir no saltaran, no volen saltar ni un sol, ni un sol graó i, i l'assemblea amb, amb això i dona tot el suport del món perquè és així. Se'ls haurà de fer entendre llavors Bé, uh -huh. jo crec que si no ho entenen és perquè no volen uh -huh. sincerament uh -huh. perquè Bé, és, és, és un país curiós aquest, sí. és ben, ben curiós. Eh? Jo pensava que hi havia repúbliques bananeres a l'Àfrica profunda, però no, uh -huh. a Europa n'hi ha alguna més, sí. no república precisament. Uh -huh. El que sí que hem de dir és que aquest cap de setmana es va realitzar a Tarragona doncs, una trobada de tota l'Assemblea Nacional Catalana. L'Assemblea General Ordinària, la Segona Assemblea General Ordinària, sí, uh -huh. sí. De Sant Andreu vam omplir un autocar i vam no Uh -huh. sí, sí. I, i ara doncs, el, que has, bueno, el que hi ha sobre la taula és la possibilitat de fer una V baixa que seria el dia 11 de setembre entre la Diagonal i la Gran Via ah, exacte, eh? la V de Victòria, de Visca de, de, de, de, de, de Volem a. Votar mm. i de totes les V baixes positives que, que trobis eh? i a més a més... Eh, des de l'aire, la, la idea és que des de l'aire serà molt visible, uh -huh. perquè justament, a més a més, agafar eh, un carrer emblemàtic a Barcelona com és la Diagonal uh -huh. i un altre, encara més en aquests moments, que és la gran via de les Corts Catalanes, uh -huh. eh, que té aquest nom, i, a, i acabar a la plaça de les Glòries Catalanes. Uh -huh. Vull dir que aquí hi ha un reconeixement a totes aquestes glòries que hem, que hem anat tenint al llarg de la nostra història. Uh -huh. No sé si en aquests moments doncs, ja ens obre la taula algunes altres activitats a eh, eh, sobre la taula no ben bé eh, però, mm -hmm. però eh, hi estem posats eh? i es va reunir el barcelonès bé, es reuneix la coordinada del barcelonès es reuneix cada 15 dies mm. i ara hem de posar allò eh, sobre la taula com, com, com durem a terme tot això les, les territorials de Barcelona i, i, i, de, i de tot Catalunya, evidentment mm. eh? perquè no només és aquesta activitat que aquesta és la que més es veu mm. però de fet eh, Començarem. Un cop passi Sant Jordi, bueno, fins fins al 9 de novembre, no pararem. Teniu, no pararem. Algun, teniu alguna cosa preparada per Sant Jordi? Eh, a Barcelona hi haurà eh, unes quantes parades uh -huh. eh, de l'Assemblea. Uh -huh. La major part, a molts barris en posen, uh -huh. a Sant Déu no, perquè el que farem serà reforçar la parada central de l'Assemblea Nacional Catalana, que hi haurà a la plaça Catalunya uh -huh. i, i, i donar suport a, a les altres parades que la, la intenció és posar a tot el llarg del Passeig de Gràcia, la Rambla, tot, tot l'eix uh -huh. on hi va moltíssima gent, doncs intentar posar moltes urnes per recollir moltes signatures de vot per la independència. Uh -huh. Perquè aquesta serà una de les activitats que farem el dia 11, portar-les al Parlament les signatures recollides. D'acord. El que sí que en aquests dies s'està donant a conèixer també el que és la Lliga Foto. Ah, el... oh, sí. sí, sí, sí. Allò tan impressionant que vam Fantàstica. realitzar l'11 uh -huh. de setembre passat. Sí, sí, sí, ja, ja, ja, bueno, jo crec que ja s'ha anat localitzant tothom, eh, uh -huh. i si no, si no ho ha fet és perquè no s'hi ha posat, eh, perquè nosaltres ja ens hem trobat tots. Uh -huh. sí, uh -huh. sí, sí, sí. Uh -huh. Doncs, si, vol, si vols explicar alguna cosa més... Uh, nosaltres, uh, bueno, s'entendreu, estem, estem encara acabant d'organitzar, de, bueno, de fer les les xerrades del cicle, del cicle que vam començar, uh -huh. el cicle que es diu Sí, Sí, Catalunya nou estat. i aquest dijous en fem un altre sobre la Catalunya diversa. Uh -huh. I tindrem a Lluís Cabrera, que és el president de l'associació uh, Altres Andalusos. Uh -huh. I, això, eh, I ell parlarà d'això. De... On es farà? El farem a, a, a Can Galt de Cremat, allà al carrer, al carrer Arquimedes, al costat de la plaça mossèn Clapés. Uh -huh. I passarem un vídeo d'aquesta associació um, uh -huh. molt, bonic, molt bonic, que parla I a més d'aquesta associació, però, però aquí el que volem constatar és que hem estat tota la vida un país d'acollida, que tothom és benvingut i que, i que som un sol poble, Uh -huh. que tirem, eh? Som, allò, el país de tots, eh? a, dins d'un de, dels eixos principals de, de feina de l'Assemblea és, és això, el país que volem, perquè és un país de tots, de totes les persones que viuen a Catalunya, perquè el país que aconseguirem serà uh -huh. per tothom, uh -huh. no, no només el, els catalans, com diuen, que es, han arribat a dir bestieses com, com que faríem fora, no sé qui. Bé, ahir, no sé si, si ho saps, però es va presentar una associació que es diu Societat Civil Catalana. Uh, ha, el Fòrum Social, deus voler dir, no? Potser? No. Hi ha una entitat que el que vol és una mica fer la competència a l'Assemblea, ah. que, mm -hmm. uh, que es va presentar ahir uh, al Col·legi de Periodistes de, de Barcelona. Ah. i que es diu Societat Civil Catalana i que ja van començar a parlar en castellà i eh, dient de tot del que s'estava eh, revisant a través de l'Assemblea. No? Una entitat nova que ha sorgit, que no sé si és recolzada per algun partit eh, bé, que sí, que, que està dintre del Parlament de Catalunya o, o dos partits que estan dintre del Parlament de Catalunya, que es diu Societat Civil Catalana i que doncs això estan una mica fent la contra al que està dient l'Assemblea. Doncs la veritat és que no, no ho sabia. Sí, no sí. ho sabia. Bé, tothom té dreta a, a dir la seva, eh? Vull dir, uh -huh. igual que nosaltres diem eh, tot el que necessitem dir i ho diem d'una manera eh, festiva, lúdica, seriosa i democràtica i pacífica, doncs, uh -huh. bé, res a dir, eh? Jo, jo no ho sabia, eh? No ho sabia, uh -huh. però res a dir. Res El que, que l'assemblea porta molts anys treballant i aquests s'acaben de presentar ara. A <laughs> qual cosa ja veurem com, com va tot això. Bé, suposo que és a dir, bueno, si, si, si per la força i amb l'insult i amb tot mm. això i amb les mentides no m'en surto, aviam si, mm. si d'aquesta altra manera. Però, mm -hmm. bé, la realitat la realitat uh, serà, serà la que dirà mm -hmm. a qui li dóna la raó. No? D'acord. Molt bé, doncs Lídia, moltíssimes gràcies per acompanyar-nos avui i esperem que en els propers dies doncs, puguem anar dient altres coses i quines activitats neu organitzant i tot, el, tot això que ens interessa de donar a conèixer. Sí, sí. Ah, per cert, demà, sí. que és dimecres, uh -huh. tenim parada el Bon Pastor. Ah, tant, que és, és prou a prop a, de... quin, a quina hora és? de cinc a vuit a, a, a, a prop de la sortida del metro del Bon Pastor Doc. és la parada que tenim tots els dimecres fem una parada, eh? que li diem els dimecres indepes uh -huh. I, aquest, i aquest dimecres el Bon Pastor i dijous la, la xerrada a Can Galta Molt bé. i a partir d'aquí bé nosaltres no, no pararem, eh? al contrari que encara creixem, creixerem en activitats uh -huh. I, aviat, i aviat podrem donar una bona notícia uh, pel que fa al districte eh? uh -huh. però encara va tenir molt forn, Bé. però aviat, aviat. Doncs a veure si els meus propers dies ens pots aclarir una mica més en sí. què consistirà. La gent que ha de fer és buscar, deixar-se, informar-se i buscar-nos. Eh? El dimecres també fem assemblea. Uh -huh. Si hi ha gent que encara que no sigui membre i vol saber les cares que fem i què diem i com pensem, que, que també, que, pu, que pugui, que s'hi acosti. L'assemblea la fem a Can Galta, també, eh? perquè ens cedeix l'espai i ens hi és molt còmode. Uh -huh. I allà ens trobarem. Uh, assemblea Ordinària de la Territorial de Sant Andreu, si volen venir, seran molt benvinguts. Molt bé. Doncs uh, demà, dimecres... Uh, allà, paradeta a i assemblea, a... això mateix. Paradeta i assemblea i després dijous la xerrada. D'acord. Molt bé, doncs, Lidia, moltíssimes molt gràcies per acompanyar-nos avui. De res, a vosaltres. Que vagi molt bé. Ara veure. Molt bé, doncs acabem de parlar amb Lídia Albaric, que pertany a l'Assemblea Nacional Catalana d'aquí de Sant Andreu. Ara fem una pagusa i tornem tot seguit. una del migdia, i de 4 a 5 de la tarda, tot un poble a Radio Trinitat Vella. Molt bé, doncs com ja sabeu, els dimarts el dediquem a la nostra àrea de servei a parlar de seguretat, i avui tenim aquí a nosaltres a l'oficina de relació amb la comunitat dels Mossos d'Esquadra, en concret amb el moço Jordi Ruiz. Molt bon dia. Molt bon dia a tothom. Doncs avui volem parlar de la violència de gènere. Què podem dir d'aquest tema? Bé, doncs, eh, com fa uns mesos vam parlar, hem de tornar a recordar perquè desgraciadament aquest cap de setmana hem tornat a veure com a una dona mort eh, per violència de gènere farem l'explicació ben bé que és la violència de gènere i donarem quatre consells bàsics uh -huh. i sobretot que donarem ànims i recolzament a les dones que estan patint maltractament ja sigui físic o psicològic doncs que hi han sortides i que no s'ha d'aguantar tot el que l'home vol que, que facin ells ¿Fareu alguna convocatòria per donar ho a conèixer? No, a veure, nosaltres des dels mitjans de comunicació sempre ajudem a fer-ho, a més uh -huh. fem xerrades a dins de les escoles a partir dels 16 anys, que és quan comencen a detectar que hi ha, hi ha relacions de parella que ja tenen eh, una miqueta d'allò que es veu la presència, com si diéssims del maltractador que és el noi que està tot el dia enviant WhatsApp a la, a la noia que a la seva xicota, que on està que per què vas vestir d'aixins no m'agrada que sortís amb les teves amigues I és un perfil ja de gent que a mesura que va creixent, doncs, té aquest perfil doncs, el Mossos d'Esquadra des de fa dos anys realitzem aquesta xerrada però, desgraciadament, encara que fem aquestes xerrades, continuem tenint casos de violència de gènere. Hem de deixar clar que la violència de gènere sempre és d'home cap a dona, ja sigui parella o exparella, que hagin conviscut com a parella. Violència domèstica és tot el que no sigui violència de gènere. O sigui, jo visc a casa amb la meva parella, i ho li pico amb ella, això és violència de gènere, o la maltracto psicològicament. Però, a l'inrevés, si ella em pica a mi, és violència domèstica. És única exclusivament d'home cap a dona. I aquesta diferència... Aquesta diferència és perquè el, les lleis les van fer allà en el congrés i van dir que, que s'havia de fer diferenciar perquè va haver-hi uns anys que era molt elevada la quantitat de dones que havien mort a mans d'homes i van decidir separar-ho, la violència domèstica i crear el jutjat expressament de violència de gènere. O sigui, tota la violència de gènere que s'agafen les denúncies, van dir jutgen per un jutjat que és independent dels altres. Uh -huh. O sigui, tenen seguiments de les dones, estan, el fiscal només està mirant per les dones, o sigui, és única i exclusivament per evitar que hi hagi maltractaments a les dones. Per què s'ha fet això? Doncs perquè, com hem dit, hi havia moltes morts de mans de, de parelles de dones, i perquè van creure que havia augmentat molt la quantitat de denúncies que hi havia d'això. Uh -huh. Sempre havia estat fa 40-50 anys, no fa tant, i fa 30, que la dona només estava a casa per cuinar, cuidar els nens, i si arribo a casa no tinc el plat a casa, doncs bronca, o uh -huh. si és verbal encara, però si és física, doncs això no es podia augmentar més. I que tenen els mateixos drets i els mateixos deures que nosaltres. Som iguals i no hem de discriminar ningú per raó de sexe. Uh -huh. I aquestes xerrades on les feu? Normalment les fem a les escoles a partir dels 16 anys, que és quan comencen a haver això. Però a més a més dintre de la comissaria dels Mossos tenim l'àrea d'atenció a la víctima que és única i exclusivament tracten maltractaments de la dona de violència de gènere o menors que estiguin maltractats o eh, gent gran que també pateixen molts maltractaments. O sigui, estan especialitzats en violències domèstiques i de gènere. I també de tant en tant eh, hi els ha... mitjans de comunicació, la mateixa generalitat fan anuncis de ja n'hi ha prou i cosa d'aquesta de que som iguals, van fent anuncis. I nosaltres el que volem explicar és que hem d'animar a les dones a que no han d'auantar més aquest patiment, que si tenen un familiar que sap que pot venir ell de part de la dona també explicar-ho, que tenen recolzament, que hi ha pisos d'acollida, que hi ha serveis socials que els poden ajudar, desgraciadament ahir va sortir al mitjà de comunicació que les dones no denuncien el maltractament físic o psicològic perquè com que tenen una dependència del seu home i tenen criatures al seu càrrec, si se'n van amb les criatures no tenen a en què subsistir. Desgraciadament la feina, no hi ha, per... no hi ha abundància i ja han d'aguantar doncs, pels seus fills. Mm -hmm. Clar, això és lamentable. Doncs, des d'aquí, animar que tenen mitjans, que hi ha serveis socials, que s'ajuden, i en cases que, que estan dedicades per estar aquestes persones, que fins i mm -hmm. tot els fills es poden, els poden portar a un lloc d'acollida, mm -hmm. però el que no hem de patir és una infància de veure com està maltratant la seva mare. Mm -hmm. yeah. Molt bé, doncs si vols afegir alguna cosa més... Això, no, res més, que hi ha qualsevol cosa que vegin pel carrer que està maltratant una dona o que sentin alguna cosa la gent que ens està escoltant, doncs que truquin al 112 i mm. ràpidament una patrulla anirà cap allà i si no hi ha un telèfon que és el 016 que mm -hmm. és directament per preguntar si això és violència de gènere o per qualsevol consulta que ja li donaran el tràmit que correspongui i sobretot animar les dones que... He de ser tots iguals i que no hi haver diferència. exacte. Sí senyor.s doncs, eh, moltes gràcies Jordi Ruiz de l'Ofiicicina de Relació amb la comunitat dels Mossos d'Esquadra i gràcies per també per oferir-nos aquesta informació perquè és important que cada dia d'avui encara haguem de patir aquestes ah. coses i que la gent doncs, que tingui algun, algun problema d'aquest tipus, doncs que es posin en contacte directament amb els Mossos d'Esquadra que serà quin qui els puguin ajudar. Orientar-los. Moltes gràcies a vosaltres per deixar-nos de col·laborar. Molt bé, doncs nosaltres el que fem ara mateix és una pausa i tornem.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 Entrem ja dintre del que és el nostre apartat d'agenda i el que volem saber és que ens ofereix la Biblioteca de la Trinitat Vella José Barbero per aquest mes d'abril i per als propers dies que ja s'acosta la Setmana Santa. Amb la qual cosa doncs tenim a l'altra banda del fil la directora de la Biblioteca, la Emma Armangot. Molt bon dia. Hola, bon dia. Doncs Explica'ns, aquest mes d'abril suposo que deu anar farcit de moltes activitats, sobretot relacionades amb Sant Jordi, no? Doncs sí. Bueno, primer he de dir que nosaltres tindrem obert el dia 14 i 15, el dilluns 14 i 15, però el 7 mm -hmm. i el 17 fins al dia 22 tancarem per Semana Santa. Mm -hmm. I bé, comencem ja, tornarem amb, amb Sant Jordi i, mm -hmm. i tota aquella setmana tindrem moltes activitats que començaran el dia 22 amb un taller de, de roses que farem amb algunes mares que venen aquí a la sala infantil mm -hmm. i amb el centre obert de Neus Puig, aquí de Tren i Jove. Mm -hmm i llavors el dia 23 de Sant Jordi estarem al matí, tot el matí amb, amb les escoles a la plaça fent activitats conjuntament, col·laborant ah, i per la tarda farem un mercat d'intercanvi que ja vam fer l'any passat i que, que aquest any tornem a fer, que això consisteix en que cada vegada que tu vens a fer un préstec a la biblioteca eh, uh -huh. et donem un punt per, per document que t'emportes uh -huh. o fins a un màxim de 5 punts. I també pots portar llibres a la biblioteca eh, en bon estat per tal de poder fer aquest mercat d'intercanvi que el posarem a fora de la biblioteca de 5 a 7 de la tarda. Però el dia 22 ja comencem amb les activitats, no? De Sant sí, Jordi? el dia 22 comencem, però bueno, el dia fort Sant Jordi estarem ah. allò matí i tarda doncs, uh -huh. doncs aquí a la, a la biblioteca. Les, amb sí, les, a escoles. les escoles i per la tarda aquí. Uh -huh. I el dia 24, també continuant amb aquesta setmana, fem un, una primer, una primera activitat que ens fa com molta il·lusió, perquè ho hem iniciat amb, la, amb el Centre Obert, amb Save the Children, amb el CAP de Trinitat Beia i amb l'Escola Bressol, uh -huh. que és una activitat per pares i mares. No? És una activitat d'aquella que es diu Que llegim, uh -huh. i és un, una xerrada doncs, destinada a, a rebre recomanacions i... Bueno, ...sobre quins llibres podem llegir els nostres fills, no? I, ah, bueno, És la primera activitat que fem així en pares, que, bueno, que animem a que vinguin, no? I, I serà a les 6 de la tarda, el dia 24. Uh -huh. O sigui, informar una mica els pares a veure quin, quins llibres són els més recomanables, sí, no? Sí, bueno, a part de recomanables, doncs, una mica de, també, doncs, si voleu, sobre temàtiques en concret, si es volen tractar... Bueno, una mica també oberta al, al que la gent ens, ens proposi durant aquesta xerrada, no? una mica doncs, aquest valor tan important que té de, doncs, que els pares i els, i els fills llegeixin junts no? el uh -huh. tema de la lectura en veu alta que, que és un tema molt important uh -huh. doncs bueno, iniciem aquesta col·laboració a veure com, com surt aquesta primera xerrada Clar, perquè suposo que deuen haver-hi temàtiques que segons l'edat eh, doncs no, no són potser les més adients a tocar amb els, amb els fills no? Sí, no, bueno, i, i a vegades doncs, llibres que doncs, ara tindré un germà o una germaneta i no sé com explicar-li, doncs hi ha llibres que són llibres il·lustrats, doncs que bueno, et poden ajudar. No? O el uh -huh. tema de, per exemple, per pares quan han de treure els bolquers als nens, però uh -huh. doncs també hi ha contes, no? vull dir que hi ha diferents temàtiques que els contes ens poden ajudar molt, molt no? a tractar segons quins temes. Sí, hi ha una varietat de contes importants, no? De cada... Sí, uh -huh. sí. Uh -huh. I aquella setmana de Sant Jordi també acabarem el dia, el divendres, amb un, amb un conte com que sempre programem i aquesta setmana doncs, ha coincidit. Uh -huh. doncs que serà per la setmana de Sant Jordi que és un, bueno, un contes, contes màgics en la parla de l'Empordà que serà a les sis de la tarda a la sala d'actes de la biblioteca Molt una setmana intensa Sí, sí, us ha, us ha tocat treballar aquest, aquest mes sí, d'abril la mesura sí. de Sant Jordi ens toca treballar una mica tots Sí, sí, sí <laughs> Bé, bueno, i a part altres activitats de la biblioteca, però sobretot destaca aquestes, no de Sant Jordi. Uh -huh. D'acord, doncs, ara m'en moltíssimes gràcies per oferir-nos aquesta informació i esperem que en els propers dies puguem continuar parlant i recomanant llibres i, i jocs als, als més petits i els més grans doncs, que també s'informin que és el que cal llegir. No? Sí, moltes molt gràcies bé. a vosaltres. D'acord, doncs gràcies. Bon que vagi molt bé. Molt bé, doncs arribat a aquest punt el que fem és anar ja directament cap a la nostra habitual agenda. Una agenda que avui ve farcida de moltes activitats que cal que us apunteu a la vostra llibreta per no oblidar cap de les que us recomanem des d'aquí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 als carrers de tot Cuba. Aquest recull de fotografies de de la revolució és una síntesi de 3.000 artius recollits en 15.000 quilòmetres l'any 2012. Més coses a comentar-vos, l'Espai Jove Garcilaso us convida a participar en una piulada per Sant Jordi. L'Espai Jove Garcilaso us convida a participar en una piulada per Sant Jordi consistent en el concurs de microrelats que es poden, que es poden realitzar fins al 2012 al 22, 22 d'abril exacte, fins al 22 d'abril i atenció perquè el que pots fer és piular els microrelats a hashtag piulada per Sant Jordi tot junt i envia el relat i les dades personals al correu intercanviador arroba espaijovegarcilaso.org Padrícid cap als joves d'entre 12 i 35 anys, el tema és lliure i els microrelats com a Twitter han de ser de 140 caràcters, en català o castellà. El lliurament dels premis es farà el 23 d'abril a la tarda. I piula tant com vulguis. Exacte. I ara ens n'anem cap a la Fabra i Coats, perquè acuir dos fugides, la ficció com a rigor. Eh, la Fabra i Coats, al cent... centre d'art contemporani, al carrer de Sant Adrià número 20, us ofereix fins al 18 de maig eh, segones fugides, les... la ficció com a rigor. Exacte, doncs dos fugides. La ficció com a rigor és el segon capítol del text príncipes i sortides al programa d'exposicions i activitats de Fabra i Coats, Centre d'Art Contemporani de Barcelona, per la temporada 2013-2014. Després d'una primera anàlisi de la crònica com a format d'escriptura, aquesta segona entrega s'acosta ara a les possibilitats narratives de la ficció. Situacions de la fugida en què la realitat deixa de ser l'únic l'uniparàmetre i la invenció, la fantasia o la simulació atorguen allò narrat una altra veracitat possible i particular. Ens acostem ara al centre cívic de Sant Andreu perquè us anima a ballar swing. El centre cívic de Sant Andreu, el carrer gran número 11, us ho aquests dies i fins al mes de juny que aprengueu a ballar swing. Doncs hi ha dos tallers, tal com ho hem indicant en setmanes anteriors, dos tallers de l'Indy Hop, i amb dos nivells. Els horaris, el primer nivell seria el nivell 0, que seria els dijous de 8 i 5 a 9 i 20 de la nit, i divendres seria el nivell 0, però continuació de l'anterior, que seria d'un quart de 8 a 2 quart de 9 del vespre. Els tallers es donarà a terme al centre cèvic de, de Sant Andreu, que carrer gran de Sant Andreu número 11. El preu està a 32 euros per a 8 sessions. Les opcions a partir d'avui fins al 10 d'abril i deixeu-vos endur per una música trepidant i apunteu-vos al ball de moda Molt bé, i atenció perquè dijous també tenim activitat a destacar perquè el Centre Cultural Camp Fabra presenta el llibre Arte en el Antigu Egipto claves para su interpretació. El Centre Cultural Camp Fabra al carrer del Segre número 24 s'oferirà aquest dijous 10 d'abril a partir de les 7 de la tarda la presentació del llibre Arte Antigu en el Egipto Arte en el antiguo Egipto, Bardo. Claves para su interpretación de Susana Alegre García i perquè els antics egipcis sem sempre semblen, perquè els antics egipcis sempre semblen de perfil. Doncs aquesta és una pregunta habitual en relació a l'art de l'Antic Egipte. Sens dubte, l'art de mil·l·enària civilització faraònica és fascinant i té una estètica molt particular. El llibre Arte en el Antiguo Egipto, Clavis para su interpretación de Susana Alegre García, permet descifrar el llenguatge d'aquest sorprenent art conèixer els seus artífics visuals i recursos d'expressió. Organitza el Centre Cultural Can Fabra i tota una història associació cultural. Eh, doncs ens queda poc temps, només dir-vos que la, la Biblioteca d'Iglesias Can Fabra doncs, convida els joves autors de còmics a exposar la seva obra, us d'adreçar al carrer del Segre número 24, i també dir-vos que el projecte RADERS està implicant a Sant Andreu, l'Ajuntament del Districte de Sant Andreu ha presentat l'informe sobre el projecte RADERS, que és una xarxa de seguiment i ajuda a les persones grans que viuen soles. Doncs nosaltres ho deixem aquí, donant les gràcies al Francisco Miguel i a la seva Llitre, i ens retrobem demà a la mateixa hora, que passarà una molt bona tarda adeu, seu!